Vi har läst i expressen idag bland annat följande rubrik. Kris skakar skansen. Två miljoner behövs genast. Är det så allvarligt frågar vi skansenchefen Karolus Lindemann. Ja, det är dåligt med skans. Ja, vi, vi har det så fattigt och uselt där uppe. Har ni aldrig varit där uppe? Det är bara gamla kåkar alltid, ja. Det är... Det är inte ett modernt hus så långt ögat att Vi har ansökt om tillstånd att få en sån där skrapa där, Skyslapa där, men det blir aldrig någonting. Nej. Idag hade vi säljt till middag. Ja, ja, ett helvete, du naggar på förråden. Vill du ha en elg, tycker... vill du ha en elg? Vill, vill du köpa en elg? Har en elg, hittar... ja, vi har en elg vi får sälja av. Ja, ugh. Åh, oh, åh, oh, det föreställer en suck. Ja, nu ja, har det inte släppt på skansen. Men jag tycker en del pengar måste ni få in. Det kostar ju rätt mycket när man går dit. Ja, ja, ja, men djuren kostar. Djuren kostar. Oj, oj, oj, oj, oj, oj. Vad kostar det Och glöggen kostar, ja. Och, ja de, de trivs inte djuren. Inte. Nej, de vill därifrån. De tycker det börjar bli för fattigt. Björnarna trivs inte heller. Nej, de Björn... har ju... Nej. De drivs inte för att eh, de har haft besök av tjuvar. tjuvar? tjuvar ja, om det ja. en jag upptag om det var en liten. Eh, det var en liten sån här. Hörde eh, de. Naldyn, vad heter de? Eh, de Pigg. Egelkotter, eh, ja, just det. det var en Egelkotter som har varit och stulit där. Ja. ja. Och det var så att. Ja, ja. ja, det är, många har hört Kanske den här historien För den spriddes ju väldigt mycket när den hände Det var mm. <laughs> några veckor sedan det gör inget. Det var så att eh, mm. Som ni vet så är den äldsta björnen där eh, Bruno ja. eh, Han är ju alkoholiserad Ja, han är alkoholiserad var, Han dricker whisky varje dag Ja, icke dag utan en flaska whisky, whisky. Nej, heter det på björnspråk Whisky Bruno dricker whisky Fast heter Bruni på Jag på, Ja, till saker. Ja, ja. ja, ja. ja hustrun där Hans fru. Ja. Hon, har, eh, hon har lite besvär med magen. Ja, hon har besvär med magen. Så hon måste ju ideligen ha piller. Ideligen piller för att hålla magen i trim. Mm. Så det blir det. Sen så har vi då den minsta lilla björnen. Mm. Som... Eh, han, ja, han är normal. Han samlar på skivor. Sydafrikansk musik har han, ja. Han spelar i grottan där och förnöjer älgarna. Och eh, tarmarna heter de andra djuren som är där. Inte. Vad är det för djur? Nej, karmarna, sa jag. Karmarna. Ja, vad är det för Jag <laughs> Ja, vad fan är det för det, är, det ser ut som de bofinksartat, jag vet inte. Det är bara ja. bofinksartat, men, men med skägg. Ja. Så rör de sig lite, lite så här, ja. Right, då och och talar fram i mun. Då ja. i alla fall. Eh, så plötsligt idag. När Björnfamiljen kommer in i, i, i grottan där då. Ja. Så vi har ju där. Ja. Så hittar inte pappan då här Bruno då. Han hittar ju inte då eh, sin whisky. Han var borta. Några mm. Likadant mamma Björn. Då, hon hittar ju inte heller sina piller där. Mm. Mm. <laughs> och... Eh, eh, det vore vår vän, den yngste björnen Han hittade inte sina sky, sydamerikanska skivor. Mm. Men plötsligt över ett hål i väggen så kommer tjuven in. Om man förstår att det var han. Var, han gick så här nämligen, över golvet, vinglande då, det här lilla pixvinet han, han gick så här. Vägg. Tja, tja, tja. Tja, tja, tja. Nej, nu kan jag inte hitta på mig. Adjö.